Mi che cari amici, benvenuti a Radio Alma, Bruscellando maridia ai microfoni martedì sera e sono nuovamente qui. Scusatemi, martedì scorso per ho un piccolo imprevisto di salute e non sono potuta essere qui con voi, ma eravate in ottime mani perché eravate con George. Eccomi, buonasera a tutti. Costa Fiordaliso. Buonasera. E per la parte tecnica, Damien. Buonasera a tutti. È una puntata ricca ricca di eventi e ce ne sono tanti in azienda e sono siamo particolarmente contenti perché eh, sono eventi che riguardano anche eh, l'Italia, quindi avremo personalità abbastanza importanti che nelle prossime settimane, qualcuno anche nei prossimi giorni si reggerà proprio qui a Bruxelles per promuovere soprattutto la nostra lingua, la lingua italiana e poi per eh, promuovere eventi di altra eh, natura. In lingua francese, per quello che riguarda il secondo evento, di cui vi parlerò tra poco, e eh, ma comunque ugualmente eh, interessante. Abbiamo anche un ospite in studio e sono veramente contenta perché probabilmente chissà apriremo una una collaborazione anche con altre eh, associazioni, con altre organizzazioni a base regionale, magari anche su scala diversa e sono molto contenta perché è qui con noi Anna Gibello che è presidente dell'Associazione dei Piemontesi nel mondo qui a Bruxelles, quindi rappresenta i Piemontesi in Belgio. Anna, benvenuta a Radio Alma, a Bruxellando. Grazie mille, grazie per l'invito, sono molto felice anch'io di essere qui con voi questa sera. Noi siamo poi particolarmente contenti perché appena ne abbiamo avuto notizia abbiamo sempre eh, promosso sul nostro eh, sito gli eventi dell'Associazione, però insomma... Eh, c'è molta differenza nel promuovere gli eventi attraverso i blog invece poi invitare gli organizzatori direttamente in trasmissione. Anna, raccontaci un po' come nasce questa tua collaborazione con la l'associazione Ma diciamo che ho visto nascere l'associazione un po' dall'inizio perché me ne sono occupata prima come seg segretario generale, l'associazione nasce nel 98, eh, le attività però le prime attività vengono organizzate nel 2002. L'epoca era presidentessa la signora Anna Benazzo, che saluto se mi sente. Eh, e poi dal 2009 ho avuto il piacere e l'onore di dirigere io stessa l'associazione e e lo faccio con grande entusiasmo e colgo l'occasione se mi permettete di salutar e ringraziare eh, i miei compagni di avventura che sono eh, i membri del consiglio dell'associazione Ornella Villasco, Silvana Massano, Claudia Mondino, Paolo Clarotti e Dulcis in fondo Mario Bursier che saluto e ringrazio, ripeto, per tutto quello che fanno. A tutti loro vanno quindi anche i saluti di di Brusellando. Anna, raccontaci in particolare, quindi l'associazione, abbiamo detto che è l'associazione dei piemontesi nel mondo, quindi immagino ci siano più associazioni in Europa e probabilmente altrove. Esattamente, quindi l'Associazione dei Piemontesi nel mondo, noi mh, siamo l'Associazione dei Piemontesi nel mondo belgio, è un'associazione che è eh, riconosciuta dalla Regione Piemonte e fa parte della federazione dell'Associazione dei Piemontesi nel mondo, che sono diverse centinaia, soprattutto nell'America del Sud, insomma, frutto dell'emigrazione eh, dei piemontesi del secolo scorso, eh, e sono associazioni molto importanti perché mantengono vive l'Associazione dei Piemontesi nel mondo, le tradizioni eh, i valori mh hm, della della nostra terra piemontese ehm ma non bisogna però confonderci non è puro campanilismo non è che il Piemonte sia la regione più bella del mondo eh, è un modo per effettivamente tenervi dei ricordi tenervi vivere eh, la, no, la la nostra cultura le nostre eccellenze e farle conoscere perché lo scopo della nostra associazione è proprio quello di diffondere e valorizzare eh, i valori culturali artistici imprenditoriali del Piemonte qui in Belgio farli conoscere ai ai belgi soprattutto mh, anche se poi il pubblico che ci segue maggiormente è un pubblico di italiani eh, piemontesi o simpatizzanti amici del Piemonte ecco quindi eh, avete un bacino un po' più ampio è aperto anche ai simpatizzanti o comunque possiamo dire amici del <ride> amici amici dai amici del Piemonte tutti che tutti possono no, iscriversi sono. perché insomma possiamo anche lanciare un, un messaggio proprio da da brusellando da radio alma a tutti coloro i quali volessero Uh, comunque uh, iscriversi è assolutamente non importa essere necessariamente nati, insomma, avere origini piemontesi. Anche per Basta pagare la quota. Eh, è bravissimo. <ride> Però magari questo ci arriveremo un po', ci uh, arriveremo eh, un po' più tardi alla fine, alla fine. Allora, eh uh, parliamo un po' della dell'associazione, quindi gli eventi che uh, di cui vi siete occupati maggiormente in passato, prima di passare a quelli futurie, quelli che bollono in pentola e sono tanti. Certamente. Io eh, magari parlando degli eventi eh, colgo anche l'occasione per ringraziare i partner che ci hanno aiutato, eh, per organizzare questi eventi, perché comunque l'associazione è un'associazione di volontari. Noi riceviamo dei dei sussidi dalla Regione Piemonte, sussidi che purtroppo con con gli anni vanno scemando eh, perché la crisi detta eh, altre politiche di investimento e la cultura chiaramente, purtroppo lo sappiamo, lo sapete soffre. forse meglio di me, soffre, uh -huh. e ne so, soffre e um, e quindi noi riusciamo a organizzare le nostre attività per prima di tutto perché siamo entusiasti, eh, amiamo quello che facciamo e essendo tutti volontari abbiamo ognuno il nostro lavoro, ma nel tempo libero ci dedichiamo alla alla nostra associazione e poi perché abbiamo appunto dei partner molto e uh, molto molto comprensivi e, e e e aperti e che ospitano la nostra attività, per cui prima di tutto chiaramente la Regione Piemonte che ci che ci aiuta sempre, ma uh, vorrei ringraziare l'Istituto Italiano di Cultura col quale organizziamo sistematicamente e lo diremo anche poi in seguito il, il prossimo evento di queste mm -hmm. settimane proprio da loro, um, che ha sempre accolto la nostra associazione per organizzazioni soprattutto di conferenze. In passato non vado troppo in là nel tempo, ma ricordo nel 2011 in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia abbiamo organizzato due bellissime conferenze, una su Cavour e la diplomazia europea ai tempi del Risorgimento e l'altra sul ruolo delle donne nel Risorgimento, questa conferenza che verrà tra l'altro uh, diciamo riproposta a Torino al Museo del Risorgimento che è il, è il più importante museo italiano del del di de de questo periodo storico ehm um, e quindi siamo molto fieri insomma d'averla portata qui a Bruxelles e che venga riproposta penso l'anno prossimo. Ehm um, nel nel 2012 abbiamo invece poi organizzato anche questo una bellissima conferenza su Rita Levi Montalcini eh, a pochi mesi purtroppo insomma della sua scomparsa eh, qui ne abbiamo avuto modo di parlare della grande attività di, del Premio Nobel della Medicina eh, anche lei piemontese, quindi insomma fiore al nostro al nostro occhio. Beh, poi eh, i piemontesi ehm... illustri ce ne sono tanti, eh, magari tanti, li... tanti tanti. Ce li dimentichiamo, ma tantissimo papà e illustre in, in vari che in, vari, in settori, vari settori, in vari vale campi sì. e eh, e questo è anche il nostro scopo di associazione di ricordare un po' ai italiani e non che moltissimi eh, che sia anche a livello di prodotti proprio quanti sanno che Alessia è una ditta piemontese. Beh, diciamo apprezzamosa, eh. dai. Beh, no, la famosa miscia che è un'altra, un produce ancora auto, ah, almeno sì. per un po'. Ah, no, vabbè no, ragazzi, secondo me pensava pensava no, a cosa di buono? No, a... Di buono, di slurp, ma così si può fare pubblicità. Credo che la Ferrero <ride> sia anche, anche la Ferrero è piemontese, praticamente multinazionale ormai. Assolutamente. Quindi assolutamente. voglio dire, insomma, no, no, il grandi... slow food ragazzi dove è nato? Esatto. No, esatto. esatto. È nato a Bra. Esatto. È nato in Piemonte, quindi voglio dire. Oh, Olivetti, no? Di Vrea. No. giusto giustissimo eh, giustissimo grande, grande livello c'era anche il film mi sembra recentemente questi giorni di... in questi giorni eh, la fiction esatto, su Sodreano Olivetti grande personaggio quindi voglio dire insomma che Portanto. ha fornito notali illustri continuerà e il sì. a fornirne siamo eh, certi non posso parlare dell'Olivetti però mi hai toccato un tasto che so malissimo <ride> perché la Perottina che è stato il primo vero PC è scomparso nel nulla ed era circa 5 anni prima degli americani prima eh. degli IBM la eh Perottina sì. e eh, vabbè Ma c'han perdere. <ride> Mangia. Ma Pass passiamo ad altro, vi passiamo parlo di altri altro. di altri interlocutori, altri nostri partner. Abbiamo avuto anche l'onore di organizzare le esposizioni a Bruxelles, quindi vedete che la nostra associazione eh, collabora anche con attori belgi, eh, uno degli spazi espositivi più belli vicino alla Grand Place e là abbiamo organizzato due mostre eh, molto importanti di due artisti piemontesi Eugenio Bolley e eh, Timime. Eh, in occasione della mostra di Bolley avevamo anche presentato le Olimpiadi invernali di Torino con filmati e eh, presenze presenze illustri. E poi spettacoli di danza al Teatro Saint Michel, per esempio, abbiamo organizzato sempre nel 2011 cosa danza in pentola con la compagnia Egre bianco danza di Torino. Uh, quindi insomma, tante tante attività. Ehm um, però mh, ecco, forse può essere interessante uh, così farvi un, un po' una scorza di quelli che sono le categorie delle nostre esatto, attività. Esatto, esatto, se sì, andiamo per categoria eh, così esatto. da, insomma, magari dare un po' un'idea di come è il programma, nostri, il nostro esatto. programma, perché poi insomma noi riprendiamo siamo alla X edizione delle, delle dei nostri diversi eventi. Abbiamo per esempio la cena Cosri, eh, è, un, è un è un appuntamento sempre molto gradito, molto interessante. Noi invitiamo piemontesi d'eccellenza qui a Bruxelles. Abbiamo avuto nel tempo dal professor Comba, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la seconda fondazione bancaria più importante di Torino dopo quella del San Paolo, eh, l'ingegner Beccalifalco, praticamente numero 2 della General Electric eh, nel mondo, Valerino eh, Gancia, eh, presidente Federvini quinta generazione sono della Gancia. Eh, Quest'anno abbiamo avuto l'onore eh, di ricevere eh, un grande diplomatico internazionale il dottor Antonio Maria Costa eh, che mh, per la cronaca è stato io penso un'eccezione un nella storia delle Nazioni Unite perché per ben due mandati ha ricoperto il ruolo di direttore generale dell'ufficio di Vienna delle Nazioni Unite, appunto ed è stato anche direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite lotta contro droga e criminalità, per cui sono occasioni che ci permetto di incontrare piemontesi che hanno esportato la piemontesità nel mondo e che sono espressione appunto della dell'eccellenza del nostro territorio. E per l'anno prossimo per anticipare vorremmo, speriamo poter invitare parlo Perone, architetto paesaggista mondialmente conosciuto e lui che ha disegnato i giardini eh, di tutte le ville della famiglia Agnelli ed è appunto eh, richiestissimo nel mondo intero, penso che adesso lavori moltissimo anche per uh, sheikhi e <ride> quindi sono al piacere di creare zone verdi in spazi totalmente di deserto. Tra l'altro l'età sarà praticamente durante il secondo semestre avrà proprio esatto. la guida della Presidenza esatto. Europea, quindi Sarà, sarà sicuramente l'occasione per promuovere tanti eventi della nostra italianità. Mi piacerebbe vedere Peirona averlo qui a parlare di permacultura. Ah, eh, sarebbe bello. Si male. può organizzare. Possiamo chiedere al Ministero, allora, perché allora non invitiamo anche Carlo Pitrini? Eh. Hey. <ride> Beh, insomma, mh, allora io, io, io, io prendo nota, <ride> prendo nota, segniamo poi. Vediamo poi <ride> uh, <sì. ride> in questo anno con Visconti. Adesso faccio, cominciamo con le domande difficili. Quelli di proprio Magari, particolare. Ma che vediamo un attimo le sì, sì, alle... sì, perché io adesso ho detto le cose un po' più, diciamo, di cultura elevata, eh parlo siccome l'associazione la ritiene che la cultura venga debba essere declinata a 360°, sì. gradi, perché comunque come hai ricordato giustamente, il Piemonte è anche la regione di Slow Food del buon mangiare, del buon bere, eh, per noi l'enogastronomia ha comunque un ruolo anche molto importante e quindi la nostra associazione organizza ormai da 5-6 anni corsi di cucina piemontese per un cuoco che viene appositamente dal Piemonte, Fabio Ville. Lo saluto se dovesse per caso sentirmi. Ciao, ciao Fabio, eh, dal suo triciclo in provincia di, di Vercelli, lui viene a Bruxelles e organizza dei meravigliosi corsi eh, dove si impara veramente, ma si impara sorridendo e soprattutto si degusta alla fine del corso tutte le pietanze deliziose accompagnate da vini piemontesi squisitissimi, per cui Questo è l'appuntamento che non ce manca sono, mai. Ce ne sono ce ne sono. Ce ne sono ce ne sono. No non cominciano a minarli perché sono poi no. invece eh ma mi ha indicato questo e quello non hai detto. Infatti, gli no, direi non aprire non apriamo vogliamo vogliamo consigliare ai nostri ascoltatori anche un sito internet così nel mentre che ecco, ci ascoltano. Ecco, questo è il, è il lato dolente, avrei fatto un appello disperato alla fine, perché noi siamo appunto, ripeto, tutti professionalmente molto impegnati, volontari e siamo tutti un po' indincappati da un punto di vista informatico informatico perché cerchiamo disperatamente qualcuno che ci aiuti a creare un sito ne avevamo aperto uno anni fa ma che era un è mezzo disastro. Diciamo ehm. che possiamo pensarci. Esatto, per cui insomma, aiuto, aiuto su questo. Ehm e poi però non si può avere un corso di cucina piemontese se non si ha il lato, diciamo che è un lato più concreto sul mangiare, ma c'è ci vuole anche il bere, per cui eh, noi abbiamo lanciato una serie di di eventi che sono mh, hanno grandissimo successo che sono legati all'imbottigliamento per cui eh, noi facciamo venire del vino dal Piemonte eh, e i nostri soci, amici, insomma, che sono interessati, arrivano con le loro bottiglie belle pulite, vuote e ricevono, quindi hanno ordinato il loro vino e passiamo la giornata tutti insieme mettendo in bottiglia. E questa è una delle tradizioni più antiche, più più più cosa come dire, ehm più importanti, devo dire della della famiglia piemontese. Ognuno di noi ricorda un nonno, ricorda un momento in cantina dove si mette in bottiglia e la nostra la nostra più grande soddisfazione è che per esempio quest'ultima l'ultima edizione di quest'anno eravamo più di 40 persone, di cui una decina di bambini e questi bimbi vengono chiaramente con le loro famiglie, ma di anno in anno e sono ormai expertissimi, sono bravissimi, eh, li vedi appesi alla tappatrice piuttosto che um, intenti ad attaccare l'etichetta e tornano felici a casa col baule pieno di di di bottiglie bellissime, appunto, perché eh, parlavo di etichette, legato all'imbottigliamento c'è anche un concorso di etichette a cui partecipano bimbi come adulti con disegni, fotografie, ehm, vengono premiati e, veng e noi realizziamo queste etichette che vengono appunto poi incollate e e, e rappresentano un ricordo piacevole quando poi si stappa la bottiglia a tavola e è e un momento eh, per Questo è il momento importante. È più importante. Stappare la bottiglia, ma l'imbottigliamento avviene in luna calante o in luna crescente. Ah questa è una domanda importante perché in base alla luna il vino potrebbe potrebbe essere più frizzantino oppure meno. E quindi se mi guarda. Esatto. Questo volevo Questo caso. ragazzi, <ride> iniziamo un dibattito, un dibattito. Io non intervengo perché potrei avere opinioni Sì, tutto dipende dal vino che sia esatto, sotto mano. Esatto. Allora, noi mi tengo bottiglie Barbera, Grignolino e Cortese, visto che parlavamo prima di di vini piemontesi che sono vini insomma da tavola, molto uh -huh. piacevoli, che vengono dal Monferrato e e non abbiamo mai avuto la mente, quindi la scelta della Luna è sempre stata corretta. Molto bene. Non c'è nessuna base scientifica, cioè non c'è nessuno studio <coughs> scientifico che confermi però le parti, una... si però è un dato di, di fatto, fatto, cioè qualcosa proprio di pratico, è impossibile negarlo, ma non si riesce a spiegare. Così eh, è. Vabbè. Non si può spiegare tutto, Giorgetto. E <ride> eh, vabbè, io la domanda difficile la devo fare, ah, dai, una piccolina, la mandi difficile un evento e l'altro, dai, arrivato, la domanda difficile. La domanda difficile è Piemontesità. Piemontesità. Perché è stato detto Piemontesità e vorrei capire bene Se si riesce a capire il concetto di piemontesità. Il piemontese, beh, ogni regione ha le sue tipicità e sue caratteristiche. Il piemontese è piuttosto introverso, è un lavoratore e eh, è legato ai valori della propria terra. Sa, non puoi forse queste anche caratteristiche, voglio dire, che ritroviamo in Italia ogni regione, perché l'Italia è comunque una regione di di natura stupenda, di prodotti sani, di attaccamento, no? Eh, quindi tu mi dici del sud, credo che gli stessi valori, insomma, si possano ritrovare. Eh, ma le piemontosità è effettivamente una sì, un attaccamento eh alla alla alla, alla terra eh e anche alla storia, perché ci sentiamo comunque più piemontesi eh, anche a livello dell'Italia per tutto il ruolo che insomma che il Piemonte ha eh, ha svolto, parlavamo prima del Risorgimento, eh, c'è comunque un un senso legato anche a questa unità, mh, hm, che che che il Piemonte eh, non non ogni piemontese, è stato un po' indiretto forse. Eh, però trovo che eh, il piemontese è eh, non tanto tutto quello che si possa dire, perché poi abbiamo citato prima la Fiat, no, l'immigrazione, il nord e il sud, le grandi le grandi discussioni, sia comunque molto legato eh, sia alla, so alla propria regione, ma anche ma anche al all'Italia, all'Italia unita. Eh beh, sicuramente insomma Torino è stata Penso, insomma, la la nostra prima capitale poi trasferita a Firenze, poi a Roma, quindi lentamente ci a Roma si è fermata. A Roma è stata Salerno anche per un giorno. Ah, ecco, quindi eh, era scesa, però hanno detto no, "No, no, no, torniamo poi su". Quindi passare invece ad altri tipi di incontri, perché Ce ne sono altri. Ce ne sono altri che noi organizziamo quest'anno proprio il primo, la prima edizione, che è proprio quello l'incontro con l'autore, con l'autore piemontese. Eh, L'idea è quella di portare della letteratura qui a Bruxelles ehm eh, e abbiamo eh, la fortuna, la la la gioia e il piacere di accogliere come primo invitato Aldo Cazzullo. Aldo Cazzullo, Luigi Alba, eh, giornalista molto conosciuto, un mese al Corriere della Sera, giusto. Esatto, lui ha iniziato alla stampa, ha lavorato alla stampa per 15 anni, poi è passato al Corriere della Sera dove è inviato e dicontorista. Ehm e eh, miracolosamente Aldo Cazzullo ha accettato. Devo dire che avevamo anche un uh, come dire, un Cupido uh, bravissimo che è stato Marco Zattering, che mm, che ci certo. segue come associazione e eh, che insomma ha sempre un orecchio uh, disponibile per per ascoltare le nostre richieste e quando può aiutare sempre con grande piacere, quindi colgo l'occasione per ringraziare. E noi pure salutiamo Marco perché insomma, è è anche tra i nostri contatti, quindi cari saluti anche a Marco. Ecco. E e quindi insomma, questo incontro è stato eh è nato e Aldo Cazzullo ha dimostrato grande disponibilità e sarà qui con noi venerdì quindi lancio questo appello eh, per noi molto importante venerdì 8 novembre alle 18:30 Istituto Italiano di Cultura, ingresso gratuito, eh, bisogna iscriversi sul sito del dell'Istituto, ve lo ricordo www.iicbrussels.taccato.eventi.it eh, lo ripeto www.iicbrussels.eventi.it e ehm, non mancate perché sarà comunque è l'occasione di non vedere Aldo Cazzullo da che tempo che fa, da fazio, ma averlo qui con noi eh, sarà l'occasione per fargli domande e lui ci parlerà del suo ultimo libro che è Basta piangere! storia di un'Italia che non si lamentava. Ed è un libro che è fresco di stampa, è uscito proprio qualche settimana qualche fa, a ottobre. Esatto, 28 ottobre, mm. sono veramente recentissimo e racconta In questo libro Aldo Cazzullo racconta di un'Italia in cui, dice lui, il futuro non era un problema, ma era un'opportunità. <ride> sì. E quindi eh, cercherà è, è un modo, insomma, di parlare come se parlasse ai propri figli per spiegare che ai tempi dei nostri nonni eh, le preoccupazioni erano ben altre, non c'era internet, c'erano le guerre in me, c'era, insomma, si ci si ricordava ancora della fame che si era patita in tempi meno fortunati e si guardava al futuro appunto con speranza e con soprattutto voglia di fare e non con quello che lui credo sottolinei un po' una forma di vittimismo, no? Dice siete voi gli, gli attore del, vostro... del vostro, esatto, del vostro futuro, Quindi, del vostro. Quindi diamoci dire. da fare. Tra l'altro l'elemento interessante io pure ho cominciato a leggere il libro di Edoardo Cazzullo Basta piangere che lui ripercorre proprio con i ricordi di bimbo o di adolescente eh, gli eventi storici più importanti che hanno caratterizzato l'ultimo trentennio grosso modo. Quindi è anche un modo piacevole di rivedere alcuni eventi veramente così come ricordati da un bambino. Quindi c'è questo sì. ulteriore elemento che è estremamente interessante. E tra l'altro, Aldo Gazzullo eh, rilascerà anche un'intervista a Brusellando, quindi per quanti non si trovassero a Bruxelles, per quanti non potessero partecipare, eh, noi trasmetteremo l'intervista di Aldo Gazzullo poi la settimana prossima, quindi seguitici anche martedì prossimo perché questo sarà anche l'occasione per sapere di più di Basta Piangere, magari di altre attività relative proprio ad Alto. E questo è uno degli eventi. Però c'è ancora qualcos'altro, non abbiamo ancora finito. Eh uh, sì, diciamo che c'è uh, un altro evento che noi come associazione, mh, insomma, stiamo aiutando, sponsorizziamo, ma non non siamo veramente co-organizzatori, anche perché non è legato, scusivamente, al Piemonte, ma è un evento molto importante che è, eh, lo spettacolo teatrale Blesse Amore eh, tratto dal libro Ferite a morte di Serena Dandini che è diciamo purtroppo eh, specchio di un'attualità eh, molto triste e, e quotidiana, eh, che è quella del femminicidio. Eh e quindi in questo spettacolo eh, è uno spettacolo basato su monologhi, eh, sono ritrascrizioni, diciamo, testimonianze delle donne di delle vittime di questa violenza e ehm Abbiamo fra eh, il concetto dello spettacolo che verrà portato non solo è stato in, in Italia in moltissimi teatri italiani, ma sarà anche rappresentato a New York, alle Nazioni Unite, a Washington, eh, verrà poi qui a Bruxelles il 28 di novembre al Teatro Saint Michel. Ehm, fra e ecco, la filosofia dello spettacolo è che sono donne del paese in cui lo spettacolo viene rappresentato che eh, interpretano questi monologhi, e sono donne che rappresentano varie realtà eh, della società della società che ospita appunto lo spettacolo qui a Bruxelles, fra i nomi che abbiamo al momento ci sarà la principesse Marie Esmeralda de Belgique. Joël Milquet, vicepresidente primo ministro, Ministro degli Interni, Ministro delle Pari Opportunità, Evelyne Debrouck come Ministro della della uh, dei Giovani, uh, ambiente, energia, uh, Karin Gérard, presidente della Camera uh, della della Corte d'Appello di Bruxelles, uh, Viviane Titleboom, deputata, presidente insomma. Per cui um, e poi ci sarà anche perunque per gli italiani, ricordo che ci sarà Malika Ian mm -hmm. uh, che verrà qui a Bruxelles, cantante ormai conosciutissima e e uh, Manuela pippi eh, attrice italiana ehm, che appunto accompagneranno le ettrice. La lista si sta ancora completando perché eh, insomma le nuove nuove ettrice si stanno aggiungendo. Quindi seguiteci perché eh... Parleremo, Brussellando continuerà a parlare anche dell'evento legato a Serena Gandini il prossimo 28 novembre, quindi saremo sicuramente in grado di comunicarvi la lista completa degli artisti di eccezione, come avrete potuto um, ascoltare che animeranno la rappresentazione il prossimo 28 novembre alle 20:30. Ricordiamo che l'evento è anche organizzato in collaborazione con Beit uh, che salutiamo e anche con la Piola Libri, quindi salutiamo anche Jacopo. A proposito, anche per salutare Julie De Groot che mi sembra bravissimo, Grote, bravissimo. Il rappresentante che è anche lei, è rappresentante esatto, esatto. Ma Ma sarà presidente del Caramica. Parlamento francofono Bruxellois, sì, ah, Così sì esatto. Possiamo definire anche, anche Julie, tra l'altro Julie era la prima della lista, è stata la prima a essere aver accettato. Quindi sì, Julie è su queste cose è estremamente attenta e sì. anche disponibile, esatto. È una gran persona. Eh. Io direi, prima di proseguire un suggerimento musicale dalla regia e poi ce avviamo verso la conclusione blu, ha ah, dipinto di blu. Ah, ho capito, va bene di blu. Nonostante oggi linea. oggi abbia più avuto tutto il giorno. Sì, allora, un po' di grigio qui. Per... Oggi veramente era tutto grigio e vi ricordo che siamo in compagnia di Anna Gibello, presidente dell'associazione dei piemontesi nel mondo e rappresenta il Belgio, quindi rappresenta tutti i piemontesi eh, che vivono qui a Bruxelles e non solo. Allora, abbiamo un po' mh, ripercorso quelli che sono stati gli eventi più importanti. Abbiamo annunciato i due prossimi eventi che pure vi riguardano, però ci sono ancora altre tipologie di eventi che forse non so se possiamo proprio chiamare eventi, ma comunque ci sono altre cose che bullano ancora in petto, la quindi Anna ti ascoltiamo Sì, mi faceva piacere ancora eh, così parlare eh, di un momento che è stato per noi molto importante come associazione ed eh, è stato quello del premio Piemontesi nel mondo. Eh, è un premio che la Regione Piemonte eh, conferisce a dei piemontesi che si sono appunto distinti particolarmente eh, nel mondo eh, e nel 2011 noi abbiamo avuto la grande gioia di vedere attribuito questo premio a Marco Rosano, che è uno dei nostri soci. Eh, Marco è compositore musicista, eh, molto eclettico, quindi compositore compone musica che va dalla musica per pubblicità alla musica da film, ma anche alla musica che chiamiamo la più seria. Lui è un, un appassionato di musica barocca e ha composto uno stabat mater per la voce di Andreas Scholl, eh, uno dei più, insomma, conosciuti controtenori del secolo scorso e del secolo attuale e eh, questo basta batman che è stato premiato eh, a Sydney nel 2008 e per ritornare al premio eh, è un premio molto prestigioso solo per darvi un'idea è stato anche attribuito a a Papa Francesco nel 2003 quando eh, Papa Francesco era arcivescovo di Buenos Aires perché Papa Francesco è piemontese noi lo diamo fra i piemontesi, piemontesi illustri abbiamo anche <coughs> ecco qualche aggancio importante lo Abbiamo lasciato alla fine perché, esatto, insomma, per stupirvi Tra l'altro possiamo dire che brussellando proprio in occasione della eh, della nomina di Papa di di Papa Francesco ha proprio dedicato uno speciale a quella serata, quindi siamo particolarmente felici di ricordare nuovamente la figura straordinaria di Papa Francesco e um, e quindi questo Stabat Mater è opera di grande intensità, molto commovente e eh, negli incontri che eh, diciamo contra contrassegnano la nostra associazione eh, abbiamo ultimamente incontrato appunto un un nuovo membro, un nuovo amico, Vincenzo Casale, Vincenzo è musicista, clarinettista e professore al Conservatorio di Bruxelles, è piemontese, ma vive a Bruxelles ormai da da tanti anni, direttore di un'orchestra di giovani talenti, Twis, eh, giovane i giovani um, talenti del che nascono che che vengono dal conservatorio di Bruxelles e sembra che sia nata una una sinergia, una possibilità di eseguire lo Stabat Mater eh, prossimamente, quindi siamo molto impazienti di vedere nascere eh, questa questa nuova collaborazione e di poter appunto eh, così far ascoltare lo Stabat Mater qui a Bruxelles. Ehm um, ecco, se avete domande, se desiderate iscrivervi alla, vostra, alla nostra associazione eh, ne saremo ben lieti eh, tanto di rispondere alle vostre domande che di accogliervi come membri, come simpatizzanti anche se non iscritti comunque alla nostra attività potete inviare una mail a associazione piemontesi belgio tutto attaccato chiocciola gmail.com ripeto associazione piemontesi belgio eh, tutto attaccato chiocciola gmail.com eh, ecco Anna allora Siamo in conclusione. Guardo Giorgetto e perché come sapete lui ha sempre qualcosa da raccontare. No, che sto, a, sì, che stavolta mi devo trattenere, avevo delle domande in testa, ma pensa che il tempo è tirato. Eh, durante la pausa musicale sono stato zittito. La Piemontesità posso... ti ha zittito. E sulla Piemontesità no, io vorrei anche discutere molto di più perché io sono assolutamente convinto che eh, biserebbe lottare forse natamente contro l'omologazione. Io sono un fan della diversità, sono certo. un fan che dice l'Italia è un insieme di cose diverse, di regioni diverse. Io voglio mantenere le tradizioni, voglio le differenze, voglio i dialetti. Cioè. Voglio riconoscere le persone e dicendo "ma tu fai però di questa regione o di quell'altra parte", perché questa credo sia la ricchezza d'Italia. E quindi mi piace proprio l'idea di piemontesità, è vero che poi si generalizza si tende sempre mm. ci sono delle tendenze parliamo di tendenze poi le persone sono diverse ma le tendenze ci sono io ci credo molto <ride> e mi interessa mi piace particolarmente che ci sia proprio un concetto che, che si, di, si usi la parola piemontesità ma è importante concetto. diciamo sì. un po' di prima eh. in apertura infatti abbiamo aperto proprio credo con quella parola quindi certo. proprio a indicare una tipologia di se poi territoriale e non solo. E parlando di piemontesità e di dialetti, la nostra associazione ha organizzato in passato anche dei corsi di piemontese. Perché fra i nostri soci, Mario Bursier è un grandissimo appassionato del dialetto piemontese e ha addirittura scritto una grammatica. Ed è stato il nostro professore, sono stati corsi bellissimi, molto interessanti, perché si spaziava grazie al dialetto, anche alla storia, a modi di dire, perché poi a Cuneo non si dice come ad Asti, mh? Mm, quindi ci certo, sono cioè eh, mia nonna diceva così, ma mia mamma invece no, perché insomma, per cui è stato molto piacevole e eh, ho ho ho la gioia di dire anche chi a questi corsi non hanno partecipato solo piemontesi, ma anche abbiamo eh, Frank, la nostra amica Frank dell'associazione dei calabresi in Europa, che saluto, che si è iscritto al corso e ha partecipato con noi per cui c'è stato uno scambio molto interessante che anche tra calabrese e piemontese, come dite voi, come dite voi, come diciamo noi, insomma, è, è stato perché sono d'accordo la diversità è importante, mh, la diversità nella complementarità. Sì, e non sono a favore della diversità non come divisione, no, no, diciamo, no, no, no, ma ecco, nella complementa, esatto, esatto, esatto, no? E poi pensare a essere, essere complementari. Ecco ma Bruxellesland è anche legata sì. a questa forma di viaggio che noi abbiamo cominciato qualche anno fa e che è taj obiettivo era proprio quello di, di di trasmettere veramente le differenti sfaccettature della nostra italianità e chissà se ci siamo riusciti non lo so dopo tanti anni me lo chiedo ancora Con calma noi abbiamo spostato un granellino di sabbia forse un sassolino dice che granellino però abbiamo fatto la nostra oh, parte Sai, il sesto anno ormai al sesto forse. anno se non sbaglio Abbiamo cominciato il settimo abbiamo, Giorgetto Abbiamo cominciato il settimo sì, Ah, perché tu vuoi Ah, oh, d'accordo. D'accordo. Nell'anno civile sarebbe ancora il sesto, però, però nell'anno invece, nell'anno invece, eh, invece se di Bruxelles ando. George no, sì. sei più vecchio di un anno questo, sai? Sì, ma io ho fatto come Faust, ho fatto un piccolo contrattino, quindi insomma, infatti non si vede. Ancora mi salvo. <ride> Anna, siamo in in conclusione perché hai me il tempo che tiranno. C'è un messaggio oppure Ancora, non lo so, qualche parola che vorresti indirizzare ai nostri amici da ascolto? Sì, forse solo due. Beh, una vorrei ricordare l'appuntamento di venerdì, ancora una volta se mi permettete, perché noi ci teniamo molto, quindi vorremmo che il teatro fosse gremito, che ci fosse gente per accogliere Aldo Cazzullo. Eh, quindi 8 8 novembre venerdì 18:30 e Istituto Italiano di Cultura ingresso gratuito venite eh, a conoscere Aldo Cazzullo di persona. Questa è la prima cosa e forse solo un messaggio conclusivo, eh, lo scopo dell'associazione è quello sì, di ritrovare dei valori, eh, trasmetterli alle nuove generazioni, eh, far compagnia alle generazioni, alle generazioni che sono ormai lontane dall'Italia da tantissimi anni e che hanno piacere a ritrovarsi eh, in modi appunto di vivere, di pensare, noi abbiamo anche per esempio a inizio gennaio la merenda sinoira che che ci unisce ed è un momento aggregativo molto importante, ecco. La nostra associazione si vuole anche aggregazione, ritrovo, punto d'incontro eh, per conoscersi, ritrovarsi e passare dei momenti semplici insieme. Ecco. Penso che sia molto importante soprattutto oggi dove siamo tutti un po' sparpagliati e non so cosa vuol dire sinoira. Della sera. E eh, la merenda sinoira era una merenda che iniziava all'ora della merenda e continuava fino all'inizio della serata ed era caratterizzata da che cosa? Salame, formaggio e un buon bicchiere di vino rosso. Io rivedo ancora mio nonno, nonno Stefano, Steu che partiva verso le quattro e mezza, cinque, con una mezza bottiglia, non la bottiglia intera, sono le bottiglie mezzo litro, e andava dal suo amico, lui portava il vino e l'amico aveva il salame <ride> e eh, il formaggio, e passavano due ore in compagnia a discutere della giornata, delle loro idee. Sinoia batte brunch 2000-0. 2000-0, per cui... Eh, e Vabbè, e noi anche questa è una tradizione il che manteniamo. Brancia può essere certo contadino. <ride> <ride> anche perché io so io ricordo che mio nonno faceva il brancia alle 8:00 del mattino perché ne sveglio dalle 4:00, voglio dire, non era eh, un altro non... tipo di brancia esattamente. Sì, eh, no, il brancia è il frutto di appunto, anche questo è frutto di omologazione come la festa okay. di Halloween importata in un, da noi che in certo. realtà noi ce l'abbiamo, quindi invece conservare queste cose, Mi piace molto la merenda sinoira. Anche la parola che mm, io non ho mai sentito. Mm magari italiano perfetto, però. No, no, sfido. è è, è, è par parte del piemontese. Mi sembra si no era Rangers, di... Sì, ecco, una parte del piemontese, ma è bello perché si riferisce a un momento eh, che nella vita contadina in realtà c'è un orologio infallibile e implacabile che è la luce del sole, luce del sole e sì. quindi bisogna adattarsi e, e bisogna adattarsi ai tempi del sole, quindi la merenda sinoira era il tempo dedicato perché questo era una cosa importante che mi piace molto la socializzazione che era un tempo particolare dedicato a questo, non si poteva mancare Quindi eh, si e comincia a lavorare a vivere ma... questi momenti sì. anche nell'era delle email, delle comunicazioni in realtà. Esatto, il e tempo che corre. Esatto, perché Finalmente. nella libertà che abbiamo ottenuto, la pseudo libertà cioè, che abbiamo ottenuto in realtà ci siamo incastrati. C'è una in frase una molto di... bella di Auto Cazzoloni, nel libro dove lui dice proprio questo, che gli manca dell'infanzia proprio il senso della lentezza, del tempo che non finisce mai. Se la trovo poi magari mm. il nostro Giorgio Uh, ci legge il passaggio più tardi quindi insomma rientriamo anche con quelle che saranno le tematiche di cui Aldo Pazzotto ci parlerà proprio venerdì Anna, noi ti ringraziamo ti ringraziamo Grazie di essere stata con noi, con uh, Brussellando e ricordiamo a tutti i nostri amici all'ascolto e a tutti coloro i quali non ci hanno potuto ascoltare che la trasmissione sarà tra qualche giorno disponibile in podcasting quindi potranno e potrai anche tu Anna riascoltarti e potrai anche tu Anna trasmettere il il file a tutti coloro i quali saranno interessati. Io vorrei salutare anche Ornella, sì, che è stata poi il trio union tra eh Brusellando e eh, Anna, quindi un saluto a Ornella e Flavio che conoscevo già da da da tanti anni, ma non sapevo che fosse il marito di Ornella, quindi ecco, eh Brusellando come piccolo villaggio globale, insomma, questa sera ci può stare. Anna, eh speriamo magari in prossimi eventi Noi li segnaleremo e saremo sempre saremo felici di venire Saremo ben lieti veramente di eh, comunicarvi Buona serata e soprattutto buona settimana Grazie, Grazie Anna Grazie a voi Cari amiche e cari amici Bentrovati, bentornati a Bruxellando a Radio Alma Maridi eh, ai microfoni E prima di passare la parola alla nostra Fior Daliso Che ci racconterà, ne sono sicura Di una delle straordinarie chicche letterare Che solo lei sa trovare Vi ricordo Simone Cristicchi in concerto Sabato 9 novembre alla libreria Piola alle ore 18:57. Eh, Simone sarà in libreria, quindi potrete vederlo soprattutto anche dal vivo e soprattutto l'ingresso è gratuito, quindi potrete partecipare sabato a questo piacevolissimo concerto di Simone. Ed è arrivato un momento di liber angulus. <ride> liber angolo. Guardatevi, cosa ci parli questa sera. Stasera vi parlo vi parlo di un di un libro che che tratta della vita di una persona, di una persona, di una persona generica, Bene. perché ah, non generica. si tratta di di una okay. biografia, si tratta di, di di della vita romanzata di una persona normalissima ed è questo proprio il bello di questo libro, si tratta di Stoner di di John Williams. Uh, e, e il bello è che uh, il romanzo comincia con un annuncio, un po' un, un riassunto della della vita del personaggio, un personaggio che è nato nella nel in campagna esattamente con un ritmo di vita che va dal calar del sole fino a uh, fi, fino alla sera in lavoro durissimo e che però uh, ha la opportunità di uh, di studiare, scoprire la letteratura, diventa un professore E vive tutta la sua vita dentro un'università e poi ovviamente ad un certo punto muore ed è ed è pro, più o meno è questo che si sa saprebbe del personaggio se non ci fosse questo occhio che eh, o non ci non ci fosse eh, diciamo quest, questo libro che si ha dentro nella storia e ci presenta come in questa quotidianità, se vogliamo dire quasi banale eh, come quant Quante cose ci sono e attraverso attraverso questo diciamo questo questa storia eh, magari riesce a fare vedere anche a noi che nella nostra quotidianità che sembra proprio diciamo a volte banale, a volte normalissima, comunque anche noi abbiamo questi punti di uh, questi punti di uh, di forza che però noi non riusciamo a vedere, come neanche il personaggio del libro riesce a vederli e ehm uh, e diciamo da da da questo punto di vista non e uh, e è, è è una è una storia storia molto interessante e non voglio rivelarvi troppo che che anche se cioè c'è le cose che sono dentro veramente non sono niente di niente di particolare quello che magari colpisce è che l'autore ha ha ehm uh, all'affetto o, o ver verso il suo personaggio o o semplicemente un un modo eh, sì, un modo di trattarlo che è distante ma allo stesso tempo eh, benevolo eh, e magari cioè secondo me questa giovoramega ha una mia interpretazione, magari vorrebbe la pena di guardare la nostra stessa storia con un occhio benevolo. Eh, perché magari con lo con lo trasformerei per questa storia in qualcos'altro. <coughs> eh, mi mi sembra che stiamo avvicinandoci lentamente, ma anche con passi decisi verso il senso della vita. Oddio. Va. <ride> Questa sera Giorgetto ha il che di non so. Vabbè, no, è perché stavo e pensando filosofico. Ieri sera parlavo di Facebook. E che di... parlavio ieri sera? Di Facebook. Faccia libero, eh. so come vuoi dirlo. Eh, ma e ma a chi se... a chi ne parlavo? Bene, il nome non è importante, eh, appunto perché non voglio rivelare il nome della persona, contrariamente a, a Zuckerberg. No, no, non direttamente, <ride> vorrei averle <in> mano. <ride> Però in questo momento io vorrei sapere. Perché lui non si interessa. Sì, in questo libro si parla anche del punto di vista di Stoner o solo del punto di vista di qualcuno che racconta la storia di Stoner? No, è, una, è un è un'osservazione Il libro è un'osservazione distaccata della vita di Stoner, cioè è come se uh, Stoner avesse un biografo, quindi è un punto di vista esterno, non è un punto di vista interno. Ovviamente a volte si interpreta comunque il personaggio, si dice che cosa si che cosa sente. Ci sono alcuni momenti in cui uh, in cui possiamo gettare, diciamo, un occhio nel nell'intimità del personaggio, ma fondamentalmente è come una biografia di una persona normalissima. E allora dov'è la cosa interessante che rende il libro interessante e che quindi ti ha spinto a leggerlo? Vabbè ah, <ride> La curiosità la curiosità, sì, Beh, yes, adesso... cioè che cosa mi ha spinto a leggerlo? Cioè io come grande lettrice io vado dentro vado in una in <ride> una libreria e spulcio, diciamo. Se mi rifiuto, e... ma vale la pena leggerlo e perché io dovrei leggerlo? Allora, così da mio motivo per leggerlo, visto che è una sorta di biografia di una persona normalissima. Posso ma... rispondere anch'io, dire una cosa? No, adesso Se no, fra un me... po'. Va ah, bene, quanto sei crudele. Sono comodissimo stasera. Io gli andavo lei a rispondere, <ride> scusa. Alla aiutavi a rispondere. Ma certo. Vabbè, voglio due risposte allora. Io allora. ce l'ho già. Vai. Io c'ho quel libro dalla copertina. <ride> e Eccole una cosa terribile che hai detto, vai. Io volevo in base vai. alla copertina perché Lo non so. ti piace come risposta. L no, mi se piace. Il, se se li sei in base alla copertina in Ungheria avrei una sorte molto difficile. <ride> Se sì. ci sono alcune coperte bruttissime su dei libri bellissimi. <ride> Comunque, quindi No, io no. La, io la scelgo dalla lunghezza, se è troppo <ride> lungo a prescindermi, mi dispiace, ma Dipende perché allora Ken Follett non lo non lo reggerai mai perché Ken E Follett quindi però lega. non ho sentito la risposta. No, la risposta è proprio questo, è uh, la risposta è che ehm eh uh, uh, che l'interesse della storia è nel far vedere lo speciale nella quotidianità. Ed è per questo che uno bisognerebbe che per, perché bisognerebbe leggerlo, non, non per altro. E quando lo leggi, cioè nel momento in cui lo leggi, magari tutte queste riflessioni non necessariamente ti vengono in mente uh, e e piuttosto che alla chiusura del libro fa facendolo stagionare un attimo nella mente si si affiorano, diciamo, questi pensieri aggiuntivi <ride> sul libro Lo speciale nella quotidianità. Allora ne approfitto per citare Aldo Cazzullo. Ringrazio comunque di aver vissuto l'infanzia in un tempo dilatato, lento, lungo, in cui ci si poteva prendere il lusso gratuito di fantasticare o di annoiarsi. Cosa che non riusciamo a fare più, a noiarci. Abbiamo paura della oh noia sì. perché la noia diventa e sembra che la noia divi sia abbia un valore negativo. Sì. E giusto mh, sabato sera invece è andato via Daniel M, parlavo con un no, amico. Daniel M sta scrivendo il eh, suo su Sì, giusto, di con, regia. Eh, parlavo con un amico fa "Ma ci vediamo a cena, sì, prendiamo una pizza". Ma eh, sì, no, perché oggi non non mi sento bene, non ho combinato nulla. Ho detto "C'è cosa vuol dire?" e lui mi ha detto ho cazzeggiato ha usato proprio questa parola ho cazzeggiato. La possiamo dire anche io. E io anche. ho detto "Eviva. Eviva la noia, il non fare nulla che non significa attaccarsi davanti al televisore a riempirsi di immagini vuote senza capire, significa proprio restare da soli tutto spento. Il cazzeggio, il fare altro o il non fare assolutamente nulla." è fondamentale per capire proprio per ritrovare se stessi perché Anche... ci riesce posso aggiungerlo Ma sì perché ci riesce il problema del che ci riesce mi fa venire in mente che insomma ci sono una serie di religioni e di pratiche per trovare il vuoto, creare il vuoto dentro se stessi. Il silenzio assoluto. È una pratica, non è facile, noi siamo immersi in rumore, suoni, emozioni. Quindi siamo immersi nel nulla. No, siamo immersi in qualcosa che vibra sempre intorno a noi e fermare tutte queste vibrazioni proprio nel senso di rumore è difficilissimo perché c'è anche la voce interna tutti noi sperimentiamo la voce interna quando leggiamo, c'è sempre una vocina che legge al nostro posto i libri ecco questa vocina per esempio è una vocina che va eliminata se si vuole fare la lettura rapida questo solo per dire mi viene in mente un'altra frase credo. di Rado Cazzullo vedi, mentre parlavi vai, vai. Eh, mi viene in mente quello che ho letto questa sera e la sto cercando Cercati. Giorgio ma ti posso fare una domanda? faccio una domanda. Ma tu fai anche il confessore? Faccio anche il confessore. <ride> mi, sembra, mi sembra di capire. No, e che non sono Piemontese, se è questo che volevi dire. No. Cioè, mia... No, non c'era nessuno di svolto piemontese in questa casa. No, Ma perché caso. Papa Francesco abbia piemontese, quindi era sicuramente un confessore, non so perché confessore. No, semplicemente queste cose che succedono tutti i giorni, la specialità è questo che Ma ha detto che esattamente Fiore De Niro, lo speciale credo. della quotidianità. Cioè, ogni giorno può succedere qualcosa e puoi avere puoi avere un'idea nuova, puoi aprire una finestra su qualcosa. O puoi anche non, non succedere niente, ma c'è nonostante non essere un giorno perso. Ma no, quando non succede niente è successo qualcosa. <ride> quando <ride> non succede niente è successo qualcosa, io vorrei affermare allora suggerire ai, ai nostri amici all'ascolto di leggere La lentezza di Milan Kundera. Suggerire ai nostri amici all'ascolto di leggere La lentezza di Milan Kundera. Signor Kundera, quello dell'insostenibile? Quello dell'insostenibile, sì. Lui era anche lento. Sostenibile è pesantezza della vera, era quello? <ride> no, Giorgio. Ah, no? Era un altro tipo di insostenibilità. Ah, scusa. Eh, sì, Milan Kundera, che quando l'ha letto era proprio agli esordi, insomma, non era mica male. Ci danno sta sta, sta, sta sbracciando, si sì, ti sbracci, però abbiamo ancora 5 minuti, vero? E Daniel protesta sempre, lui è il protestatore ufficiale, lui dice. Eh, dall'altra parte è lui Ma... che tiene eh, sì. le fila della Lo trasmissione. Sei. Ma George sa perché? Io eh. so perché. Perché mi sono incappato nella tecnologia, nei difetti di tecnologia e quindi Beh, Gio... Daniel è molto tecnologico, quindi stai attento. È un grande tecnologico. Lui è veramente alla moda su tutto molto tecno e poco logico vabbè allora ri riprendiamo adesso ritorniamo dopo questa digressione ritorniamo invece al nostro libro che era il libro? puoi ripeterlo? il libro Stoner di John Williams cioè qua almeno non bisognava tradurre il titolo non si può fare dei sbagli e il nome del personaggio si chiama Stoner ecco <ride> tradotto anche in italiano? tradotto anche in italiano per sì. i tipi di? scusa? l'editore? purtroppo non lo so vabbè come cercate Stoner eh, prima prima Io di tutto però su internet bellissima edizione che non so, cioè magari anche in Italia prima o poi ci penseranno a farlo, quelle mini edizioni su carta quasi da vela che carta, che velina, velina, carta ah, velina, quasi certo. da bibbia che si aprono eh, diciamo, un po' in un modo diverso e che sono comodissimi da leggere in tascare. Uh, e che qua ci sono sia in francese, sia paidosia in francese, che in olandese e che raccomando ovviamente a dir di ascolto. <ride> Mi mandano in diretta qualcosa da leggere. Non ho nessuna nostalgia del tempo perduto. Non era meglio allora. È meglio adesso. Un adolescente dell'Italia di oggi è l'uomo più fortunato della storia. Anche se è nato in una famiglia impoverita dalla crisi ha infinitamente più cose e più opportunità di un ragazzo di qualsiasi generazione cresciuto nel novecento. Vive in una casa riscaldata, illuminata, con il bagno e l'acqua corrente, che i miei bisnonni da giovani avrebbero osservato con la bocca spalancata dallo stupore. E in effetti è quello che anche a me è successo da piccino. Ah. È maridi che rompe, avete eh sì, capito? Adèccomi qui, quindi noi sappiamo che è maridino. <ride> lo sanno gli ascoltatori che sei tu che rompi. Ah. Quando qualche anno più tardi qualcuno di noi ottenne di passare 2 settimane in una famiglia di Londra depauperata dal taccierismo tornò a casa con indirizzi scritti su foglietti tremolanti di carta a quadretti che avrebbe perso o dimenticato in un cassetto oggi i nostri figli comunicano via mail con russi e cinesi conosciuti in Inghilterra un mio amico si era costruito un trabicolo chiamato CQ grazie al quale parlavo uno strano gergo con camionisti e persone sole alle pareti della cameretta che divideva con la sorella perché sono i figli unici disponevano della stanza tutta per sé aveva preso una mappa dove piantava una bandierina su ogni paese in cui aveva stabilito contatti. Tipo Marconi negli anni dei primi esperimenti o tipo il mio padrino di comunione che aveva effettivamente una mappa con le bandierine con le persone che contattava. Beh, lui è stato via radio perché era un radioamatore. Ora le chat, Facebook, Twitter, concentro gli adolescenti di conoscere chiunque e pure di illudersi di parlare con Violetta o Valentino Rossi parlano di Facebook, quindi mi sembrava carino, insomma, ricordare sì, ancora una volta. Tra l'altro, prima è di salutarci, perché Daniel lì ecco, già l'ho visto, ecco, col dito alzato, vi volevo ricordare che mh, venerdì 8 novembre, quindi durante la mh, la presentazione del libro eh, di Aldo Cazzullo, si potrà anche acquistare una copia del libro direttamente eh, all'istituto. Per quanti invece fossero curiosi e eh, questa sera fossero stati già opportunamente interessati Eh, possono invece già da ora acquistarlo presso la libreria Piola, quindi possono recarsi direttamente da Jacopo in Rue Franklin 66, 1000 Bruxelles. Deniemi, la parola è tua. No, eh dovremmo chiudere. E lui fa il burattinaio, ragazzi. Un eh, burattinaio cattivo che tiri i fili, beh, allora comincio io ringraziando Deniemi e regia. Grazie a tutti. Ringraziando Filodaliso con i suoi preziosissimi consigli sempre strampalati, tuula. con Consiglie dei libri che trovi, sì, consigli, lei trova sempre questi libri incredibili, ha un fiuto. So questo fa. è parte, questo io lo chiamo talento, il talento è qualcosa che non si può spiegare, si può solo vedere all'opera. E questo è qualcosa di estremamente tuo e solo tuo. Saluto me stesso, ma poi mi dimentico e poi saluto <ride> la grande la grande Meri di senza eh, la quale tutto questo tutto ciò che state ascoltando non esisterebbe. E eh, chi lo sa? Io ringrazio invece il nostro George e ringrazio anche per il fatto...